بسم الله الرحمن الرحيم دعاتك سنور أحكامات ذكر الله تلا برمي يا الذين آمنوا أي لا تقرب الصلاة تاسرحمن من کېګه مستوان تم سوکارا په داسه حال کې سوکارا چې تاسو په نشکه شي شرابو مشكله دا نه شي یا څه بل څه نه شي ما تقولون تر تاسو نشد نه تاسو او وهغه په هغه سره چې په لو باندې وای نه دې علم مستنزږي کېږي اصل مسئلہ کا نظام بوئے گئے چھے ابتداد اسلام کے شراب اغان کل گنا نوا بیادا خوبا مرادا صرف چپدے کے پایدیم دی نقصاناتم دی سخلکتے منشو دوئے مسیح پارا کی تیرشیو وعثم ہما اکبر اکبر من نبعی حیمال تیرشیو صرف دمرا قدر بیان خدایوں چه بده که نوکساناتم نیو سناسا پایدم ده نوکساناتی دیر شراب بارکی دویم حکمدار آگا دویم حکمدار آگا او دادا سکارو شده آیات داسی نازل شو چه عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالی عنہ خوراک دیار کلو صحابه را شراب و نمخ نخوراق مرادوها که پس حابه وانی شراب بروس کولو نشه اولا گه دیتا چه کلا مستم شم حلی سیبویزی مستمخ کی کلم چه کلا ماو سورت کافرون شروع گو یا ایوها الكافرون ای پیغمبر کافرانتو بو ایچی لا آبدو ما تعبدون زیدہ عبادت نکم داغبتانو چیتا سوی کرو ناغت دا اللہ ملی بلا اللہ رکلا قلتووئے پہنبرہ یا ایوہ الكافرون اے کافرانو آعبدو ما تعبدون زی دا عبادت کم چلے کم تاسو کوا ہے مانا غلطا شوکرن دا آیات مطلب کی چلے ملی بلا دا مطلب رازی اللہ آعبدو ما تعبدون زی عبادت نکم دا آغشی چلے تاسو عبادت کوا ہے او چکرن اللہ تل رکلا نشید و جناب دا له ملي وقلات په مطلب بیا دا جوړ چې اعوذ متاعبون زه دا اعوذ ثاني بل کوم چې کومه نو دا آيات نازل شو او دمرا حرمت د شراب وراغه چې نور ټینټ کې سکلي ش سکلي شه هجو کې مس پرز ده او د په پرز مس صلى ال سي کې نشکنه نو مطلب اداره وته چې د مس پرز دی او موږ د نشي په حالت کې نه کیږي د مس په شراب حرام مسکي راځي صحیح طریقے سره موږ نو به هر حال د مس په وخت کې شراب منع او بیا ومه چې پرګ به ان شاء الله راشي بیا مکمل حرام شو دا څه په یو څه منکو نو په مزه مزباني منع کو ندی کلو د ما سره بیان شو ها مطلب د دې ټکلې دا شي چې تاسو مستمنز دې کېږي په حالت نه نشئ تر دې چې نشاله لړشی چې په خپل سوای هغه باندې بیا پوئ دغه حدیث کې مرادی د نبی له حدیث دې چې د خوب په حالت کې نشا خوب تقریبا نې زنې زنې خوب که مساله چه خوب برزی جوٹیوینو ده مصم نشهی پیانبر برمایج یو تن دستا سنه آغا جوٹیوی خوب برگلی نو بز ده رو دش موز تر ده چه موز خوب تینا للشی غلبه ده خوب خط مشه نو بیادی موزو که زکر که ده شی چه ده یو طرف تا جوٹیوینو پخلوه یو سو غالی بخنه او قل زان تا کنزلو گی قیسو بو نفسه او الباز راگل شیخین روایت نو دیو جنا ده نشیب حالت که ده خوب پا حالت که اغا سلیچ سپخلوی یو سو بیاووی بل سو نو دا خوک امراده جکل نشکیه مستمنی سیگی یو مطلب داشت آیا او دا مطلب دا آیات علی شوچی من دا صلات نا موز مانا لا تقرب صلات اتا سو موز تمنیز نکی دا صلات مانا من او دا اکثر مپسرین نا مانا گئی او باز مپسرین ہوئی نا دن پا دا موز نا مراد موز نرے موز نا مراد دا موز زین مراد دا یعنی جمعاتونا عام طور دا سکولش دا نا اللہ و یا ایوہ الذین آمنوا لاتقرب السلات نا کلام کے مجازد تاسو مستمنیز دیکھئے گئے یعنی دا مززایونو تا منیز دیکھئے گئے جماعتنو تا منیز دیکھئے گئے و انتم سکارا قدا سحال کیچے تاسو نشے حتی تالا همات قولون تاسو جماعت تا کلنیز دیکھئے گئے چی کلنشب پاسی یعنی پوئے گئے پا خبرو باندی چی سوا نو نشےانی داغین جماعت لسیت تا جماعت تنجد للپکار شریف و کم داشت لیوانی جماعت تنجدی پر غلال بگا ما شمان چه بیتمیز بہتر خبردائی چه مگرسوی علاقا کنو عالتیو کنی ضرورتی جماعت کنو بیاس ضرورت کم آغا ما شمان پکاری چه کم سنا سکوی دانا چه دل دپو سبون باندې بیا واړ بول غې نو څوک سپتا نو شریف حکم د کراوت د نشي حالت کې بیا جماعت تا ندی راتل پکا دعا باندې میته و ولا جنبن الا راجری سبیل حتى تاتسلو د دې ټکړه دعا باندې شو اودا د اریس رول غو د اریس مطلب دې اے مسلمانانو تاسو مستامنیز دیکھئے اڑنبیا مانا پدا سے حال پہ جنبان چھے تاسو جنابت کیے غوصل دربان پرش شوئی نو دا پرس غوصل پحالت کی تاسو جماعت مستامنیز دیکھئے دکا دا مزدو پارکا کی شرط تا چھے سالے وعائی بودسا نمتا کی وعائی پلیتا نمتا کی لوی پتی رنمتا کی لوی والا پلیتی لکا وعائی بولی کڑی لوی بولی کڑی ادست داروتی لوی پلیتی شی سری بانده غوشن پرس شوی نخدر وی داس حالت کی مست منز دے کے گئے چھے کل تاسو جنبی ہے د پلیتا پا حالت کی ہے غوشن در بانده نروس تبور پسیوه چه کلبنیز دیکیگه نو حتی تغ تسیلو تربی چه اولانده چه پاک شه دنجه نابت نووزه نو کبیا جماعت مستنیز دیکیگه بیا مسکوله شه زکر لیه پلیتی نو یو مانا لاشو ولا جنبن حتی او تاسو مستنیز دیکیگه مسلمانا پا حالت لیه پلیتیگه تر دې پوري چې تاسو ولآم ده او د دې ټوکړي دې ما منارزي څنګه چې تاسو ته یو معنا مې او د صلاة مجند له معنا داشوا اي مسلمانانو تاسو د مجزاین ته منځ دی کېږي ولا جنبن قدس حالت کې چې تاسو باندې غسل وی جنبيه حت تاسو تر دې پوري جمعہ تبکل نزدیکی کې تر دې چې تاسو نو خبر هم وره دا جمعهت کا د جنابت او د کلیته حالت کې راټولل دا ګناه د دې واجب به تر انتظامات د جمعهتونو اغه جمعهتونو انتظامات چې د کوم وسله حنې د اوسونو زيون بار مينو اغه به تر بهتر چې په کوم دا بند وي نو د جنابت په حالت کې جمعهت تراکل دا انتهایی سخت ګناه د خدای پاک اعلان کړي اے مسلمانانو دو مززایونو تا تاسو منیز دیکھے گئے پا داس حالت کے چی تاسو بانگی غسلی حتی تا تسلو علا نیز دیکھے گئے چو لانگا برا نیز دیکھے گئے حالانکی جمارتا نیز دیکھے دو او دا دی چی بار لارا کرانیز دیکھے دا اولیو چی سمجھے دلت وی جو رم دے نیز دیکھے گئے او دیتا موبالا غوی لکه پورتوګيام ترومو ایزال کتن دلګو تیوالا نوګو تیواله نه معنی مطلب دار دې ته څټ وړانې شو ورکولې نوګو تی بسوال نوخاوې داشوا چې جمعہ تطلم خود جنابت په حالت کې لوی جرم دی جمعہ ته نزدیک اما تر دې پوهې چې د کلوی پلیټان ولان سنگین جرم دی په دې مساجد کې تاسو دې مدنه مس کے تو کې پاتيشداري معنی مې لته و نکلا د جنبان له دوا معنی وکړې پليته حالت کې مزمک وایې پليته حالت کې جماعت تم راځي تر دې چې یو لامې نس دې کی ګم مارادل فسکه تر دې جوړ لام تاسو در جنابات په حالت کې جمعات تمرز ہے اللہ غابری سبیل مگردہ چھتا سو پلارا باندے تیرے دن کیا تا سو پلارا باندے تیرے دن کیا نبیہ جدا دو مانی اصل کی مسئلہ دا ہوا چھپا آگا زمانہ کتے صحابہ و کم کورن و مسجد نبوی تا اس و مسجد نبوی وہ دے تقریبان تقریبان دے رہی انتے آغا زمانه کې مدینه دیر وڑا او چې دا کوم پورونه اونو دردی د در مسجد در کورونه دروازی د مسجد پلا رواندی تیر شو نو خا مخا کتبت لیده جنابت دو سلپارا اوبو کوشش شش بدی بکاو کې که اوبونا پید بیدیری کمی وی نو پا جماعت با تیره دی لازمی تو نو نو حتی تا تسیلو تاسو ده جماعتنو تا مورزا تحالت ده جنابت که ترده چه اولان ده مگرده اللہ غابری سلیل مگرده چتا سو پلاره تیری دن کیه مطلب ده ده چستا پا جماعت بانده لاره دنو اس مطلب سکه مجموری دن نو پا جماعت کوار بیا خیر آیا داده چه او سره جماعت که ده مسلطه مسلم او دو بانده غسلواره دن جماعت کی ادره مثلا احتلام و تاوش دیو اس خاما خاپا جماعت تیره گی چلان بلو لزن نیر تزیم مثلا نو جماعت نو با اوزی اوکا بنوزی نو چکلا جماعت نو اوزی نو اللہ وی تاسو خو دیتا منز دیکی گئے ورزین ما مگردہ چا تاسو تیره دن کی ہے جماعت کی ادره احتلام و بس بارحال بیاب با جماعت تیره گی تو جماعت نو حبوزی ایادا دیچیو علاکہ مثلاً دا سیدہ چپاگئے کہ او بھر بھر کل نشتے جماعت کین تا تظرورت چھتو اس اوبر آگئے نو دو بود اپا رہو پا جماعت پرازے پا جماعت پر تیرے حالت کے دا پاکیز جماعتنو تا پاکو زائینو تمرازے مگردان دکا مارا شاکا چرے او بنی او بود ایل تدلی نو بہر دائی اصول سورة تنشو چه اللہ فرمائی پا حالت دا جنابت جماعت تلل نیز دیکی دلم ندی پکار مگر دا کرتا سو تیری نین کیا یا تلار دا یا اغول ارازے او یا پی تیرے گی بل زیتزے نو اغبیہ زورت تیز زورت دا وجنبیہ کو انجائش تجائز نو یاو مانا دا دا شما او اولا غاجر سبیل इल्ला गदरी सबील معنا ذینو ماناتې دنه هغه په خپل باندې هغه دانه او علا سفرین سره د دې معنا کوي غدری سبیل نه مراد مسافر دی تاسو په حالت د جنابت کې مستمر ازه الا غدری سبیل مگر کوم مسافر او اوبرشتہ نبی بسکه ته مطلب دی نومب معنا داسو وو ولا کنه بن په حالت د جنابت کې تاسو جماعتونو تمنز د کیه حتا تاسو تسلو تر دی چې تاسو علم پاکی حاصل کئ الا غابری سبیل مگر دا که تاسو د لار تیریدون کې مسافر یې نو د روان او علی سفرین کې روان شپک معنی میں در دو معنی میں بیان پوئی درہی ہوئی جملے او سور پسیل فرمائی ہوئی ان کن تو مرد و کچریتاس و مریضان ہیں بات اتا انسان مریض بھی او بو بھی خو او بو ور لخینی ذکر دیس مرض بھی چی آغا مرض کی انسان لا او نو بنی استعمالو لگ اللہ فرمائی تو مریضان ہے او علی سفر اندیا پا سفر باندھے ندا مطلب نچے تیمم صرف سفر کے جائز کلی کم جائز جو بان تور علت چبہ عربوں کے خلقو سفرون کلنو عبو علت دیر کمی انتہائی کمی اسم بسکلو رب پارا عبو پا جمعتنو کے پکاٹنو کے پرتی پر زمانے کی نو اللہ پرمائی او علا سب پر انجا پسطر او با نمیلائی مریضی او بشتد خدر لخینی لی نو سور تشک او جا آحد منکم من الغائد او یا اختاسو نا یا تن راگ دا غائدنا غائد رہ لکی ودا عرب عام توردا عادت او چې عبارت بل کزا اجل بل وی ورغول وداسی وخت ته یا یوقن د بدل سولډرين د دې په خوا زمانه ترتیب دا نخواد اغه مطابق خبر کوي چې یعنی تاسو به اودس شوي ود لازم نیمه خام خام چې سړې به په تلی به اودس نشي نه دله ته ممکن کیږي او به نه کلیټرین په دغه اغه زمانه سره نمانا او خاصل ده آیات داشو چه تاسو ده او دس شوی الوے بوڑو سرا وارمون سرا اغبیا کور کی او لیترین کی او کپٹی دتلی کچھ او بیان زکا کیجی آغا زمانه کی داسو نا اوبنینو دیوام تیم من پئی نا اللہ او جا احدن یا راگ یا تن دستا من کم دستاسو نا منال غائطی دکان دینا دلان دیوکان نا سَلُو او أَوْ لَعْمَسْتُ مَنْ نِسَا یا تَاسُمْ مَسَكُرِ خَضُ لَرَمْ یعنی خَضُ سَرَمْ اختل خصوصی تعلق او ساتھ تمسی زوجیت تعلق اغم او ساتھ او سو پریشانی جو را شو مرضی و بدل د دین او خرابي او مرض کی بیادا مسئلیات او ساتھ دا چه اغای یاد پا امو سر زیاتی گی یا اگدی گی زیاتی گی یا دا نو دا داس مریض دا پارا دا امو پا زیاد باندی تا یمن پول جائز نوست پریشانی دا مسافرے اگنے میں پریشانی دا لے والا پول دو پڑو نیا ترپ تخو ازګار شي را حد ته ملو شو خو بل ترپ ته پریشانی داشو سوداس کول غوالي دمستان او سلورن دا چې را حد ته ملو شي کزا حاجت برابر شو تعلق دې اوسه تخو اس دغه وب په کار دي ځان کاریه کې د جنابت نه اوزي بدن پليت شي او لا مستمنه سلور و او صورتو کې سصورتو کې او بش تخو خېم دي او سصورتو کې د سره او بسکت. او دایت سا ده قرآن دا ذکر کردی بازی صورتونی دا سیم که ده شیلکا مثلا تاثر اخواد که نزدین کوئی ده خو باغی باند از مره الان یا نزدین کوئی ده دشمن الان نبیان اوبشت خو تپا اوبو باند قادر نی یا اوبشت خو تیو میلی شرعی پا پاسلدی سلور زرکتا مده کلومیتر نسیوار ازی همیلی شرعی پا دوم را یا قوشتاقو مثلا دول رسین اشتدو بورو کلو نو قرآن سلور صورتنا ذکر کلی ما را تا نورم ذکر کلو دری سلور صورتنا قدی قولو صورتنو کی شریعت حقل حکم بیانی شریعت حکم داری پلم تجیدو ما ان دا سلور والا قبر مخترالی پلم تجیدو ما ان او بیا تاسو عبن منتیو ضرورت دا او دست دی چه تا او دستو که فلم ملاوی گینا ما انا دوامت لگا پلم تجدو ما انتا سو اوبا نمونتی یعنی اوبشتا لینا ایا پلم تجدو ما تا اوبزکا نمونتی چی تا تا ملاوی کنی دشمن که علار نا یا از مارو از رخوا که علار نا یا از تانا پاسلکی دی میلی نو پلم تجدو ما تا سو اوبا نمونتی از ضرورت خودی سباکی خودی اپاک پرمایی دا غیر پارا مسلح بیانی تتیم موساید انتیبا تتیممم تاسو ته ممم کې سایدن طیبن ط پاک خارې باندې ساید خارې او طیب پاک خارې کوي بعضي ته موم دې تعالی زرغونیدونکو خارہ هغه زمونږ ایمان سه زرغونیدونکو خارہ لازمی نه ده بس چې پاک خارې نظر شرعی مسله دا شو چې کله دا خبري مخه تراله او اوږه نشته ته تهیمم کول شي او تیمم تری کسی دا نو تیمم ده پارا حدیث کی رازی ات تیمم و زربتان تیمم دو زرب دی دو گزاردی زربتن للوجهی یو زرب ده مخت پارده و زربتن لیل یدین او بالزرب دزور کل زمکلہ اغلیل یدینی الیل مرفکین دلسونو تر سرد سنگلو پوری دیده پارد دی. نو پاکا خاربا او یاد خارید کا ایم مقام هر اغشیا ساته دازان سر قانون یاد او ساته چکم شه باندې ته ممکن کی او کم شه باندې ته نگی نو هر اغشې چې اقد د زمکه د جنس نه او کم شه چې د زمکه د جنس نه نو اغه نه په اور کې سرزی نه اور سره وی کی خارید د سوزی نه انا دا ولیکي ګر دا ندا سروي ندا ولیکي نو کم شه چه ادا نک اور زلی او نوی لیکي ندا سس سره تتای م خپل شکاکه بلی طغی دو طغرا دو دا خاردا ګټدا البته اردا سې شری ار چه ګوره په یری باندې لیکي په یری باندې په یری باندې ته مونږ نکی په چنه باندې کی نو ها داسه شه اغد درزمکی پا حکم که ده چه اغن نس وزی او نپا اور باندی ویلی کی گی نپا اور باندی سوزی نو داسه شه باندی تتایمم کولی شه که اغن گتا دا بلکو دوله پی نشتا یا پی دولشتا یا دو جن از مکلا یا پرشت دوله پی پرتنا پاگی باندی تتایمم کولی شه او دیا طریقه دا یاد ساته چه خام اغن تبلیگیان ملگوری چکم که اغن بهت خو تیمم که دمره قدره کار ده چی رایو خوزار خو ورکولی لازمی تو ارزمکا درین سنه سا خار سنه سا اغلا سنو سرا اولگی او بیا سرے چی نیت کئی نو تیمم که نیت لازمی ده که تیمم کست توئی تیمم که نیت لازمی ده نو کتو نیت کئی نو تا نیت کچرے لامبلو زورت تی دی لامبلو ده پار تیمم کئی نو تبہ د دیکه چرته مم کوم زدا پار د لامبل یانه د پاکه دلوی جنابت د لامبل ور پرته مم کوم دلوی جنابت پاک او کده ولیم پاکه د پرکه میت پوه کی چیز ته مم کوم دری خبره د پارز لک زما شه زماره پره مجیز چیز زما بدن د وړی به او د سینه پاکی او زماره پره مجیز <اوکا> اغنیت ام او که عربای کې اغنیتونه او ام سیده او په وختو کې ځړ کې راولې چې وړي به او د سینه یا وی به او د سینه جنابت نه پاکشم او زماره پر مزجای شي نو ګورې نیت لازمی نه نیت وکې نو یو وزر براو بغنه برا. دي برا. دا وګه که او پرداسي بوزي دی نو که انسی کې ام سیده او که لازمی ته خامخه لازمی نه داس دی انا او بس انا میچ ګوډی وی کوم راقدر کار دې د مخ چې کوم حدود دي هغه بالکل ده لاس لاندې هغه راشي اذن لاس ته ګم په راو اول نو خامه حتا استمای هغه طریقې سره کوي بس بالکل داسی کوي سره زمينه دې خامه هغه خپل طریقه من دې طریقې پکې راشي نو کمی طریقې سره جی وی کوم راقدر کار دی چې اندامو باندې لاس وګرزي مخ باندې او پلاسونه باندې سره د سنگل نظاره تایم اون نا الله تلافر می فتیم فلم تجدوا ما انتص او بو نمت یا کو ابو قادر نوئی نپتیم نموساید انتصو کستو ک سایدان طیبا پاک خریتا فمسو مسو ک بلاشنو باندے ندع عقد تيمم طریقہ دي طریقې سره به تيمم کول شي او دایان چې تيمم کړې دا د نبی صلی الله علیه وسلام امت خاصیت دی تيمم حدیث کې مرضی نبی صلی الله علیه وسلام فرمای زما دفتره ټول ازمکا سالم ازمکا دا جماعت ګرځولې شوی ازمکا هغه زما د پاره جماعت ته و ترادو حته او زديده خر زماده پر پاکون کې گردشول شي دا خر نو اکل خدوي چې په خار باندې انسان لاکه کړي حالانکه ته په پاکي نو تانهم کول په کاری باقي خلک اغزان درباد یوه لاک کې داسې اوبني مثلا ته د غو ضرورت ته تبلیغ کېدلې چې انا بالکل و رضي الله تعالی تقدر يا بمار يا خينلي نو د لاملونو خلک کله که مسوسی ته مم نه پېته مم پکاري د دیوې حدیث کې مرزي جابر سوي او پیرامنګ سفر کې زمونږه او شو هغه زهمشو کار باندې سر زهمشو د شپې بیا هغه د اوسن ضرورت راغې دلته بل ضرورت راغې ملګرو ننورو صحابو نه تاسو کې سویا زماده پر شریک کی زیادت شته چې ته مم اغی وطوینا دی کحسی با گنجائش نیشتا تب پا ابو قادر اول آمبا اوچی اغیو اولام بلنگا جز وفادش السحابی دا آغا عبود اللہ ساچی زخمی سر یو آغا عبود بانده اولام بلنگا وفادش صحابا چی کل پی عمبر لیسلات و سلام لڑات پی خبر ورکا دا سنور ملگونو نے خوتا پوسک او ادیو تاوی چی گنجائش نیشتا پیغمبر علیہ السلام کدی اغه په اوپر مایل ک تلوه ک تلاو اللہ دی خو قتل کی د دې کتل کو دی خو نه قتل کی د دې کتل کو دی ولي تاسو نه کو چې دې ته د مسلې پکنه او په اوپر مایل د جہالت علاج چې د اغه تپوس کوی دی د اغه د پر دومره قدرې ک پیغمبر په اوپر مایل چې اغه تیمم کړي او په زخمی زخم یې باندې پټاله غولې و داګه د پاسه مسح کړي نوګريات ته باید تا کې سره د خپل لاسا خودکشي وکړي او باور لخي نه زهم یولان بي نو بس د خودکشي کول لزان په خپل باندې تکلل نو دلامل په زبان نم چې کنه حاجت وی تيمم کول پکار الله پرمای په لم تجدو ما ان بتيمم مساعدن طيبا فامسوه باوجوکم وایدیکم ان الله کان عفو عفورا یکنین دے اللہ تلاعفو ونعفو ربہن کے مات کو ان کے دو گناو بسیدہ دے پونے دے پہنے یا ایوہ اللہ لیل یا ایوہ الذین آیا کسانو آمنو چتاسو ایمان رولدین لا تقرب الصلاة تاسو من مست و گئے مستا وانتم سکارا بداس غار کی چتاسو نشکی حتی تردی پوری تعلیمو چی ما فاہ سبک باندی آتلاوک باندی تقولونا چتاسو لولی wala jo ban altazman is de ke ga musta tahalat janabat ke illa habir sabil magarda ch tiridun ke da lar ye masjid ban de hatta tarbi pore ta tasuluta sulangai یا ایوها الذین آمنو ایمان دارو لا تقربو صلاتا تاسو منیز دیکی گئی جماعتنو تا زیند منزلو تا وانتم سکارا فدی حال کی سکارا چی تاسو نشکی ہے حتی تردی پوری تالمو چی تاسو پوش ہے ما فاغ سبان دی تقولو لا چی تاسو نلی یعنی جماعت تزبیا ولا جنبا او تاسمن ديته جمعتون او تا جنوبن په حالت د جنابت الا حاضر السبيل الا عدل السبيل مگر تا تاسو تیر دن کې لار باندې حتا تاسینو تر دې چې تاسولا حاصل که و ان كنتم تاسو مرضا مرزان و بماران او حالا سفرن په سفر باندی او جاہ دنیا راشیغتن من کندستا سنا من الغائی تی دالان بزمکنان دکن دینا اولا مستم النساء اولا مستم النساء یا تاسو مسکئی تاسو تعلق ساتے انی ساد بی بیان سرا اولا مستم النساء د دل یو معنا یا ته دا تفصیل نو کومه سره وضاحت کوم اس نه چتا وره هغه زمونږ مسلک نه دي دیو امام سید د لامت النساء یو معنا دا دا چتا خود سره ګوتو جنګول خذ سره لاف جنګول باندیم او دسماتی خبره نه تراله د مور خور نه محارم خدا زمونږ مسلک نه نه اصل کې د مس دو معنی راځي د مس معنی یو راځي تعلق ساتل او د مس دو معنی الله سوړل نو هغه بل ایمان چې ده د مس معنی خپل الله نو هغه چې او د سو کې هغه مسلک نو هیڅ زره بوتي نه جنگي کې خځي سره بوتي او جنگولي نو او د سي مات دغه زمونږ مسلک نه لريخه کوتي جنگولي شی لاس بل اول شی او د اسنه ماتي کې دغه معنی وکوي اولا مستو من نسان اولا مستو من نسان تا ستان لوکو ساته ان نساتو بیانو سرا فلم تجدو ماان فلم تجدو تاسنمو ماان امبو لران فلم تجدو پستان سکو درخنا لران امبو بانده اید یا او کلاسو نخبلو بانده این اللہ ایکی من اللہ تناکان افوان دے بحشش کونکے غفورا محفی کونکے یاو اللہ وليم یا خرلہ حریم یا خوط المتین یا رحم الانساکین کریم احمد اکم احکامات چی بیانشو یا اللہ دمازدر احترام بشاعر اللہ دیر روی زیر کریمہ احب البلاد ته محبوب زاد په مقدس مک باندې کریم خپل د دې په حرمتنه موږ اوساته ټول مصر منان چې مبتلا دي کې کریم خدای پاک مې ناروونه اوساته جمعه ته حالت د جنابت کې راتل جاموس به اوسه په لټول ګنات کریم خپل دې نو اوساته یا خپل رزق به بر خیرت کې نصیب وګرځي صلی الله تعالی